Навчання, дочка, ото й усе. Згодом курс облетіла звістка. Ліна вийшла заміж. Завдівця з дитиною. Поїхала на роботу в село. Це було так схоже на неї. Сумирна жертовність, готовність служити дітям. Своїм, чужим, немає різниці. Софія на мить не мала сумніву, що та дитина, котра залишилася без матері, знайшла собі немачуху. Добру, щиру маму в особі Ліни. Втішилася в душі побажала однокурсниці щастя. Не все ж біль, має бути й радість. Вже працюючи в камінці, почула, що заміжжя Ліни виявилося не просто вдалим – а дуже-дуже вдалим. Сумирний вдівець не тільки палку покохав молоду дружину, а ще й виявився метикуватим хлопцем з головою і руками. А кар'єру робив просто приголомшливу. Почавши із сільського агронома, за якого, власне, і виходила заміж скромна студентка, не сподіваючись на більше, за рік став головою кулгоспу, потім вище, вище, то в одному райцентрі, то в іншому. Цього року опинився у Тернополі, та на такій посаді, що капелюха згубиш, заглядаючи. Високе становище і поважнє аж до необмеженості фінансові можливості чоловіка, який за чутками умів робити гроші навіть з бульбашок у газованій воді, відбилися й на дружині. Де тепер та сувора, трохи відлюдькува та висока дівчина у чорному? Софія спершу навіть не упізнала у цій жінці королівської постави колишню однокурсницю. Середземноморська засмага, з-під халата мережево-білої блузки та не з отих мережев, що на базарі повно, а справжніх, руками плетених, то ворожки не ходи споза кордону. А туфлі? Ну, це окрема пісня щоразу. І ще духи. Густо, щільно, нерозлучно облягала хмарка сталих, невід'ємних від образу багатої і любленої жінки пахощів, і високу зачіску, і руку, важку від золота, і посмішку. «Софія, ти що, вирішила мене не впізнавати?» Цей голос, який один напевно і залишився від колишньої Ліни в чорному, звернувся до Софії, коли вона немов уперше до школи переступила поріг кімнати кабінету для асистентів. Чогось на зразок учительської. Власне, вона не сподівалася фанфар, оплесків, далеко ні. Приготувалася внутрішньо до невдоволених, хоча чому власне невдоволених поглядів. Не без підстав здавалося, що її приймуть неохоче. Ще пак. За всі оті літа, що минули від її студентства, у складі кафедри не відбулося майже жодних змін. З'явилося хіба два-три нові обличчя. Син колишнього завідувача кафедри. Ліна. Поява кожної нової людини тут не може бути несподіванкою. Людина вчиться в аспірантурі, збирає матеріал для дисертації, захищає її. І тут раптом, як пилип з конопель, он вона, я, любіть мене. А за що власне вас любити, Софія Андріюно? Хто ви така? «Може, ви лікар якийсь знаменитий? Ні? А У ваш літа вже годилося б. Може, в науці переворот здійснили? Теж ні? Навіть не кандидат? Ну, знаєте, це вже зовсім ні втин, ні ворота». За які ж такі заслуги вас однієї миті без випробувальних термінів та інших жестів недовіри на посаду асистента посаджено?